și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va anunță, iubiți ascultători, deschiderea programului I065 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunea noastră de astăzi se deschide cu versetul 39 din Evanghelia după ea la capitolul 5, verset pe care îl vom citi în curând urmat de explicațiile care îl însoțesc. Aperitivul de astăzi, pe care noi obișnuim să îl oferim ascultătorilor la început de fiecare program, este constituit din citirea unei scurte povești din folclorul japonez. Povestea se numește Doi vecini. Spune că doi oameni, doi vecini, trăiau cu ani și ani în urmă în orașul Kyoto. Unul era un cizmar sărac, iar celălalt stăpânul bogat al unei pescării. Stăpânul pescăriei curăța și frigea la pește de dimineață și până seara. Înșira pești pe niște bețe de bambus, îi spânzura peste grătare, îi afuma, îi usca, îi prăjea. Țipare îi pregătea în chip deosebit. Îi cufundam într-oală cu mirodenii, îi prăjea nu pe o tigaie bine încinsă și dădea apoi prin oțet. Cei drept, omul își cunoștea meseria. Un singur păcat avea, era tare zgârcit și nu vindea nimănui pe datorie. Vecinului său, cizmarului sărac, tare mai plăceau țipare afumați. Dar n-avea niciodată un ban mai mult ca să-și poată face și el o poftă cu peștere. Doar că, așa cum bine se știe, nevoia te învață. Și-a găsit și cizmarul nostru mijlocul de a-și stâmpăra pofta de țipari afumați. Către ceasul prânzului, sosea la stăpânul pescăriei, scotea o plăcintă de orez și se așeza mai aproape de focul la care se afumau țiparii. Stând așa lângă foc, prindea a vorbi câte și mai câte cu negustorul, sorbind în toată vremea cu lăcomie mirosul de pește afumat. Of, ce minune de miros mai era! Își mânca cizmarul plăcinta de orez și îi se părea că are în gură o bucată grasă și gustoasă de țipar. Și așa făcea zi de zi. Dar ce să vezi? Negustorul ce zgârcit a dat de capăt și și și-a pus în minte să scoată bani de la cizmar. Într-o dimineață, pe când cizmarul dregea o heta, heta se spune la sandale cu talpă de lemn ținută între două curelușe, a intrat negustorul în dugheana lui și fără o vorbă i-a întins o hârtie. Scria acolo de câte ori venise Cizmarul în prăvălia lui de miros de țipara fumat. Mă rog, și de ce-mi dă prea cinstitul domn hârtia asta?" a întrebat Cizmarul. Cum, de ce?" a strigat stăpânul pe scăriei. Oare nu te gândești că oricine poate veni așa în prăvălie să tragă pe nas minunatul miros de țipara fumat? Pentru o plăcere ca asta trebuie să plătești." Fără a rosti vreo vorbă, a scos cizmarul din buzunar doi bani de aramă, i-a pus într-o cească, a acoperit-o cu palma și a prins-a scutura ceașcă așa fel că banii să sune cu putere. Peste câteva clipe a pus ceașca pe masă, a atins cu evantaiul bucata de hârtie adusă de negustor și a spus: Iacă, domnule, suntem chit! Cum, chit? Ce tot spui? Nu vrei să plătești? Păi ți-am și plătit? Cum mi-ai plătit? Când? Pentru miros de țipar, ți-am plătit cu sunet de bani. Ce mai vrei? Dar dacă s -o coți că nasul meu a primit mai mult decât urechile dumitale, mai poți câtura câteva clipe pe ceașcă. Greind așa, aș întins mâna după cească. Dar negustorul cel zgârcit a înțeles că cizmarul îl prostise și ne mai așteptând alți sunet de bani, a să o către prăvălia sa. Povestea este hazlie. Însă o să vedem acum imediat că are o aplicație foarte interesantă la viețile noastre. Mulți sunt aceia dintre noi care se poartă în relațiile cu Dumnezeu la fel cum se purta stăpânul acestei cu țăranul. Și anume, îi dăm lui Dumnezeu numai ce nu ne costă nimic. Îi dăm simbolurile vieții noastre. Însă, adevărul, tot ceea ce este realitate, tot ceea ce ne costă, ținem pentru noi. Și la urmă, ne prezentăm în fața lui în veșnicie și îi cerem plată. Iubiți ascultătorii! Nu o să putem să-L înșelăm pe Dumnezeu, după cum nici acest negustor nu l-a putut înșela pe cizmarul acela. Dacă noi îi dăm lui Dumnezeu nu realitatea, ci îi dăm numai niște ritualuri, niște simboluri, ceva care nu ne costă nimic, cu atât ne vom alege și noi în veșnicie. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne binecuvintezi mesajul care ne stă în față, să ne ajuți să te cunoaștem mai bine pe tine. Să vedem că tu ne-ai dat ce-ai avut mai scump și mai bun, nouă care nu meritam nimic. La rândul nostru acum, ție care meriți totul, după exemplul tău, după harul pe care ne l arătat nouă, să-ți dăm cu prisosință tot ce avem și tot ce suntem. Mulțumim că deși noi trebuia să ne dăm, ne-ai dat tu mai întâi exemplu prin Domnul Isus Hristos și acum prin exemplu și prin puterea pe care ne a dat-o prin Duhul Sfânt vrem să învățăm și noi să ne predăm ție, să ne dăruim ție cu tot ce avem Timpul, banii, sănătatea și cu viața noastră întreagă spre slavă ta și bucuria noastră veșnică. Amin! Ce șef păstăm, pulă, tată, A -a pe calvar și totuși pentru tine ia poate din zadar. Nu uităm! Ta, azi mântuirea ta. La boos, la boos, poate harul tău fi dus. Iubiți ascultători? Am spus că ne deschidem lecțiunea noastră de astăzi cu citirea versetului 39 din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, urmat de explicațiile care îl acompaniază. Versetul sună în felul următor. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cuvintele acestea sunt adresate de Domnul Iisus iudeilor care căutau să-L omoare pentru că săvârșise minunea aceea vindecării slăbănogului de 38 de ani în ziua sabatului. Versetul acesta poate fi luat și ca îndemn, adică cercetați scripturile. Și poate fi luat și ca mustrare, adică cercetați scripturile pentru că socotiți că cotescă în ele aveți viață veșnică, adică le cercetați dintr-un interes egoist care nu aduce niciun folos. Dacă luăm primul înțeles, adică îndemnul de a cerceta scripturile, pentru a pricepe adevărul și voia lui Dumnezeu spre a trăi frumos, curat și sfânt, atunci vom sui treaptă după treaptă pe scara desăvârșirii. Cărțile Sfintei Scripturi sunt comoara cea mai prețioasă de lumină și mântuire pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Ferice de cel care cercetează scripturile. Nu numai le citește ca pe orice carte, le frunzărește sau le citește la întâmplare, ci cercetează. Cercetați scripturile, adică citiți-le cu atenție, așa ca să înțelegeți conținutul lor, să treceți dincolo de ceea ce este formă, să înțelegeți rostul lor, să pricepeți gândul lui Dumnezeu cu privire la om, deci cercetați-le ca să pricepeți gândul lui Dumnezeu cu privire la voi. Domnul Dumnezeu, înainte de a ne trimite pe Domnul Isus ne-a cercetat, ne-a văzut nevoia noastră, s-a coborât la noi, a văzut starea jalnică în care ne aflăm și a ajuns la concluzia că nu ne poate salva decât trimițând tot ce a avut El mai scump și mai bun în cer pe Domnul Isus Hristos. Pe El l-a interesat nu ce poate să facă așa ca o formă goală încât să-și mulțumească conștiința cu privire la noi, ci pe El l-a interesat nevoia noastră. Din pricina aceasta a putut să cunoască adânc nevoia care ne păștea și a putut să cunoască și soluția de rezolvare. La rândul nostru, noi trebuie să cercetăm adânc gândul lui Dumnezeu pe care îl are în cuvântul său, numai aceea care se interesează de gândul și de dorința lui Dumnezeu cu privire la noi, acei care cercetează serios din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu al nostru, numai aceia ajung să fie copleșiți de bunătatea și măreția lui Dumnezeu și ajung să-i dea lui Dumnezeu tot ce îi se cuvine, după cum Dumnezeu ne-a dat nouă tot ce avem nevoie. Și ca să nu fiu greșit înțeles, dacă spun că îi dă lui Dumnezeu tot ce îi se cuvine, nu înseamnă că îi dăm de la noi, pentru că de la noi înșine nu avem nimic. Dacă îmi spun că îi dăm lui Dumnezeu tot ce îi se cuvine, spun că îi dăm din ceea ce ne-a dat El. Pentru că cercetând din punctul de vedere, din interesul lui Dumnezeu scripturile, ajungem să cunoaștem măreția Lui și copleșitoarea Lui dragoste față de noi pe Domnul Isus Hristos, ne facem una cu El, ne contopim cu El și atunci, avândul pe Domnul Isus Hristos, fiind din El, putem să îi dăm lui Dumnezeu tot ce îi se cuvine, că ne dăm pe noi în Domnul Isus Hristos. Iată de ce trebuie să cercetăm scripturile și aceasta să o facem după modelul lui Dumnezeu care și El ne-a cercetat pe noi și nevoia noastră. Cercetându-ne pe noi a putut să afle nevoia noastră reală și să ne dea un dar real și eficient pe Domnul Isus Hristos. Cercetând și noi scripturile din punctul de vedere al interesului Lui, Putem să-i dăm și noi ce îi se cuvine, căci vom găsi în scripturi pe Domnul Isus Hristos, îl vom primi ca fiind el înlocuitorul nostru, ne va naște din nou și acum, din poziția de fi ai lui Dumnezeu pe care ne-a dat-o slăvitul Domnul Isus Hristos, vom putea să-i dăm ce îi se cuvine și ce îi place lui pe Domnul Isus Hristos prin noi. Sfânta Scriptură este cartea lui Dumnezeu dată omului să-i facă cunoscute firea, desăvârșirea, voința și mântuirea lui Dumnezeu. Ea cuprinde tot ceea ce este cu adevărat de trebuință omului pentru ca Dumnezeu să fie cunoscut. De aceea trebuie citită cu grijă mereu, la rând și cu rugăcine. Fiecare parte trebuie adâncită prin cugetare sub privirea lui Dumnezeu. Noi nu putem înțelege cu folos duhovnicesc scriptura decât prin Duhul Sfânt și nu putem să creștem în cunoștința lui Dumnezeu decât prin cercetarea lor. Rugăciunea, citirea și meditarea sau cugetarea n-ar trebui despărțite când este vorba de cartea lui Dumnezeu. Numai cel care le trăiește așa poate să spună cât de mare este folosul duhovnicesc pentru viața de fiecare clipă. Prin Sfânta Scriptură Dumnezeu ne vorbește... Prin ea ne curățește, prin ea ne sfințește, prin ea ne călăuzește pașii noștri pe calea adevărului, prin ea ne dă pacea și bucuria, prin ea primim lumina înădejdii într-un viitor fericit. Să nu lăsăm ca lucrările oamenilor să ia locul cărții lui Dumnezeu, ci să o cercetăm zilnic, cu credință și cu duh de ascultare. Cercetați scripturile, spune Domnul Isus. ele mărturisesc despre mine. Scripturile sfinte spun adevărul cu privire la viață. Pe vremea când nu erau trenuri, o diligență cu patru persoane mergea spre un oraș. Trei din cele patru persoane începură să vorbească despre credință. Fiecare avea o părere deosebită. Al patrulea, care nu luase parte la discuție, scoase ceasul și întrebă cât este. Îndată și ceilalți trei scoaseră pe ale lor și văzură atunci că fiecare ceas mergea altfel. Totuși, fiecare spunea că ceasul lui este bun și arată ora exactă. Ajunși în acel oraș, aveau prilejul să-și îndrepte ceasurile după ceasul primăriei. Astfel s-a pus capăt neînțelegerii dintre ei cu privire la ora exactă, iar ceasurile au fost băgate din nou în buzunare. Atunci, tovarășul de călătorie, care până atunci nu luase parte încă la vorbirea lor despre credință, a spus Domnilor, și în credință este un ceas adevărat iar dumneavoastră ați face bine să vă îndreptați ceasurile părerilor dumneavoastră după acest ceas bun care este Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune la 2 Timotei 3,16 Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Dragul meu ascultător, Ți-ai îndreptat tu ceasul părerilor tale după ceasul adevărat al Sfintei Scripturi? Să știi că singura autoritate când este vorba despre adevărul vieții și al mântuirii, este Sfânta Scriptură. Nu te lua după părerile oamenilor căci te rătăcești și nici după părerea ta personală să nu te iei pentru că vei avea același groaznic sfârșit, aceeași înșelare. Dacă mergi, spre exemplu, într-o parte a lumii unde... Fusul orar este deosebit de al țării în care te afli și acolo vrei să mergi tot după ceasul țării din care ai plecat, nu vei avea decât dezamăgire. Dacă vrei să mergi și în cer și acolo să mergi după părerile tale, după părerile pământești, n-ai să poți niciodată ajunge acolo și dacă ajunge acolo ai să fii tot pe dos pentru că pământul are ora lui, cerul are cu totul o altă oră a lui. De aceea... Trebuie să-ți potrivești ceasul părerilor tale, dacă vrei să mergi în cer, după ceasul cerului care este Sfânta Scriptură. Dăm mai jos câteva gânduri despre Sfânta Scriptură, ale unor scriitori și învățători creștini de demult și ale unor personalități din istorie, gânduri care ne întăresc credința în autoritatea cărții lui Dumnezeu. Iată, spre exemplu, Origen vorbește către un ucenic al său numit Grigorie în felul următor. Tu, fiul meu, cercetează și adâncește mai întâi Sfânta Scriptură. Să fie cea din dintre toate cercetările tale, căci ai nevoie de o cercetare foarte serioasă a Scripturii, dar să o cercetezi cu un gând creștin. Dacă bați cu credință la ușa ei, portarul îți va deschide. Caută înțelesul ascuns și vei fi răsplătit cu găsirea adevărului. Iată, altul dintre Sfinții Părinței ai Bisericii Ortodoxe spune, care este Sfântul Antonie cel Mare și îl spune așa. Sunteți nedrepti cu voi înșivă dacă nu citiți și nu adânciți Sfânta Scriptură. Sfântul Atanasie cel Mare spune, Sfintele și Dumnezeieștile Scripturi sunt suficiente pentru ca să ne facă să înțelegem adevărul. Dacă cineva vrea să ne învețe altceva decât ceea ce este scris, noi suntem hotărâți să nu primim nimic și să nu spunem nimic decât ceea ce este scris. Sfântul îngură de Aur Eu nu pot oferi oamenilor ceva mai bun decât Sfânta Scriptură cu un demnul puternic de a o citi. Mereu îmi atrag atenția și nu încetez să vă atrag și voi atenția ca să vă ocupați cu sârguință cu citirea Sfintelor Scripturi. Nimeni nu are voie să spună, aceste cuvinte nu sunt pentru mine. Și că există în, în Scriptură multe de care ne putem lipsi Păi să vezi, eu am de lucru, am serviciu public Eu sunt un meseriaș, eu trebuie să am grijă de familie Eu trăiesc în mijlocul lumii De aceea nu-i trebuie mea să citesc Scriptura ci Ceea ce se potrivește pentru cei care trăiesc în afara lumii Și pentru cei care sunt pe vârful mânților. Ce spui tu, omule, care vorbește așa? Să nu cercetezi cu amănunțime Sfânta Scriptură Pentru că ești ocupat cu multe treburi pământești? Păi tocmai din această cauză trebuie să o citești și mai mult. Conținutul scripturii este așa de ușor de înțeles, încât plugarul și sluga și femeia și cel mai neștiutor om poate să tragă foloase din citirea ei. Paragraful acesta se află în Omilia 3 despre săracul Lazar. Fericitul Augustin spune așa, să nu ascultăm de nimeni care învață ceva împotriva scripturii. În scripturile sfinte prin care ni s-a înfățișat Domnul, ni se înfățișează și biserica adevărată. Biserica se apără numai cu dovezi din dumnezeieștile scripturi. Să căutăm biserica nu în vorbele noastre, ci în cuvintele Domnului Isus Hristos. Sfântul Vasile cel Mare Comparați vorbele și scrierile părinților noștri cu învățăturile scripturii și păstrați numai ceea ce se potrivește cu ea. Fericitul Ieronim. Necunoașterea Scripturii este necunoașterea lui Hristos. Atitudinea față de Scriptură este atitudinea față de Hristos. Iată acum pe marele filozof german, Kant. El spune așa. Biblia este comoara cea mai de preț pe care o posed, fără de care aș fi nenorocit. Un filozof francez spune. Vă mărturisesc că majestatea Scripturii mă umple de admirație după cum puritatea Evangheliei își are influența ei asupra inimii mele. Acesta este Rusă. Lincoln, fost președinte al Statelor Unite, a spus În ce privește cartea, Biblia, pot să spun că e cel mai mare dar făcut de Dumnezeu oamenilor. Tot ceea ce bunul stăpân al lumii ne-a dat ne-a venit prin această carte. Fără ea, simplu n-am putea deosebi între drept și nedrept. Toate lucrurile care sunt vrednice de a fi obținute pentru bunul mers al omenirii sunt preînchipuite în ea. George Müller, marele credincios german, care a înființat acele orfelinate, el a trăit între anii 1805-1898, spune așa. Deși am citit de vreo sute de ori cuvântul lui Dumnezeu, îl și acum tot cu aceeași plăcere ca și odinioară. Și dacă nu m-am săturat citindul? Este poate pentru că citesc pe rând, cu regulă, în fiecare zi, nu când și când câte un capitol, așa cum mi-ar trece mie prin cap. Afară de asta trebuie să citim Sfânta Scriptură rugându-ne pentru luminarea minții, să nu ne închipuim că suntem destul de priceputi și înțelepți ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu cu mintea, fără călăuzirea Duhului Sfânt. De câte ori citim această Dumnezească și sfântă carte, să avem grijă ca Sfântul Duh să ne dea ajutorul Său. Un alt om mare din istoria omenirii, și anume Napoleon I, spune așa Evanghelia are o virtute ascunsă, ceva ce lucrează cu putere, o căldură care înrăurește mintea și pătrunde totodată și inima. Deci, Domnul Isus, ne-a spus în versetul pe care îl citim Cercetați scripturile, ele mărturisesc despre mine, dar din pricina mărturiei mele. Crezi semenii mei în Domnul Isus? Iată o mare întrebare. A fi creștin înseamnă a depune mărturie pentru Domnul Isus ca să creadă și alții în el. Adevărata cercetare a scripturilor nu este aceea când urmărești vreun folos personal, ci atunci când descoperi în ele pe Isus, felul lui de-a fi. După ce l-ai descoperit pe el și l-ai primit prin credință în el, ai totul. Și mântuire și viață. Și fericire veșnică. A primi însă pe Isus nu înseamnă a spune numai cu gura, ci a arăta cu viața felul lui. Un ajutor eficient în sensul acesta este să facem în felul următor în fiecare zi din rugăciunile noastre să nu lipsească cererea Doamne tată, Ceresc, te rugând să-l descoperi pe Domnul Iisus Hristos în cuvântul tău. Faceți numai așa și veți vedea ce lumină primiți. De ori de câte o veți citi cuvântul lui Dumnezeu, să vedeți ce lumină și claritate primiți în viața de fiecare zi Dacă cereți cu stăruință în fiecare zi Domnului Dumnezeu în rugăciuni, oricare a fi obiectivul rugăcinilor, cereți lucrul acesta Te rog, Doamne, să mi-l descoperi pe Domnul Isus Hristos în cuvântul tău și veți vedea ce schimbări se produc în viața dumneavoastră pe parcurs Felul Domnului Isus este neamestecul cu cei pământesc Domnul Isus nu este naționalist, confesionalist sau părtinitorul unei clase sociale sau al unui cult religios, ci Domnul Isus este sfânt, adică neamestecat. Cercetați scripturile, spune el, ele mărturisesc despre mine. Dacă aș fi misionar, zicea un indian, n-aș vorbi prea mult cu oamenii, ci le-aș da Noul Testament și le-aș zice, citiți cartea aceasta. Domnul Isus s-a ascuns în poruncile sale, în scripturi, și cel ce îl caute pe el în măsura păzirii poruncilor sale, îl află. Un tânăr olandez dintr-o familie bogată a alunecat pe căirele și a ajuns în cele din urmă între soldații din India. De acolo el a scris tatălui său o scrisoare și a cerut bani. Câteva luni mai târziu a primit răspunsul. Grăbit, el a deschis scrisoarea, dar fiindcă n-a găsit în ea nici cec, nici hârtii de bani, a strâns o mânios în mână și a aruncat-o necitită în raniță. Mult timp după aceea, tânărul s-a îmbolnăvit de moarte. Zile și nopți înfricoșate de nesom, durere și febră a avut. Într-o noapte și-a adus aminte de scrisoarea necitită din patrie. El a rugat atunci pe un îngrijitor să-i caute acea scrisoare și să-i o citească. Dorința a fost împlinită. Și ce cuprinde acea scrisare? Tatăl scria fiului său că, dacă se va întoarce acasă, îi va cumpăra o moșie. Deocamdată ruga pe capitanul N, care era într-un port apropiat, să plătească datoriile fiului său și să-l aducă acasă. Vai, ce scrisoare n-a citit tânărul acela nenorocit! Groaza și spaima se oglindeau pe fața lui, îi curgea pe frunte și zicea, Vai, aș fi putut să am totul, dar am pierdut totul din vina mea. Acum este prea târziu și a murit. Câți dintre noi, vai, nu spățim la fel. Căutăm bucurie în lucrurile blestemate de Dumnezeu pe pământ, iar cuvântul, dacă l-am citit, ne spune, când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Ne nefrământăm ne frământăm zi și noapte după lucrurile acestea pământe să ne asigurăm hrana zilnică, în timp ce cuvântul spune, dacă l-am fi citit, căutați mai întâi. Împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Când e vorba să dăm partea Domnului, să-i dăm ce îi se cuvine Lui, suntem zgârciți și din pricina aceasta suntem în mare pagubă și lipsă. În loc să ne uităm la cuvântul lui care spune, aduceți însă la casa visteriei toate zecile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice domnul Oștilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăg gazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Iată deci de ce suntem în jale, de ce suntem în amărăciune, de ce nu avem bucurie, de ce ducem lipsă, pentru că nu citim cuvântul lui Dumnezeu, facem ca tânărul acesta, aruncăm mânioși la o parte Biblia pentru că nu găsim dolari și bani în ea și când colo... Tocmai ea era izvorul la toate dacă am citit-o și am ascultat-o. Facă Domnul să luăm o bogată lecție de aici, să ne apropiem cu credință și cu sârguință de Sfânta Scriptură, să o citim luminați de Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, căutând pe Domnul Isus ea și atunci vom fi fericiți. Biblia este cartea lui Dumnezeu în care ni se revelează iubirea Sa întruchipată în Fiul Său, Omul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, vom marca încheierea programului I065, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dând citire unei poezii al cărei titlu este Când ai zămislit iubirea, urmată de o melodie orchestrală. Când ai zămislit iubirea și ne-ai dat-o nouă în lume, Doamne, nu știam că acest ți este adevăratul nume, dar am bănuit că în este harul și puterea care singură sfințește fericirea și durerea, aducând în suflet starea fără seamă de frumoasă, care mângâie când doare și înalță când apasă, care arde și jetfește inima în care cântă dar atâta fericire poartă în cazna ei cea sfântă. O, cum faci în suflet, Doamne, dragostea să ți-o cunoască? Cum o faci prin stări de taină într-o inimă să nască? Din ce tainice străfunduri de slăvită strălucire? Din ce adâncuri de putere? Din ce rai de fericire? Din ce flăcări și izvoare? Din ce gând și ce simțire? Îți poți toarce fericita sfânta ei alcătuire de aduce unde vine așa unică trăire. Ce-ar fi toată lumea asta de durere și tristețe dacă n-ar înviora-o a iubirii frumusețe? Cine ar mai putea să-i poarte uriașa ei povară dacă dragostea n-ar face-o mică, dulce și ușoară? Cine ar mai putea să îndure toată noaptea ei de ură, dacă n-ar fi nea iubirea cu lumină și căldură? Ce ar fi munca și răbdarea, ce ar fi a vieților unire, cine poate să le poarte când în ele nu-i iubire? Dacă n-ar fi fost Isuse, ata dragoste curată, nici un suflet cu alt suflet, nu s-ar fi unit vreodată. Ar fi fost pe veci o noapte peste lumea asta toată, n-ar mai fi înflorit vreun zâmbet, nici pe o față îndurerată, n-ar fi nicio rană închisă, nicio lacrimă uscată, nicio inimă de mamă, ori de frate, ori de tată, nicio inimă de alta n-ar fi fost în veci unită, ar fi fost un gol și o moarte și o tristețe nesfârșită. Dar când ai făcut ca în lume sărăsara ta iubire, cel mai mare har o doamnă l-ai adus la omenire. Dacă ar vrea vreodată lumea pentru ea să-ți mulțumească, cel mai mare dar cu care ar putea să-ți răsplătească ar fi pentru tot oceanul veșnic al iubirii date stropul dragostei dat ție de al lor inime curate. Doar aceasta ar fi o jertvă vrednică de-a ta jertfire, numai singură iubirea i un dar vrednic de iubire. Amin.